Ти спробував крові, пив з насолодою, отруївся. Хотів би я бачити тебе, шановний спадкоємцю Ібнсіни, під душманськими кулями, такого поетично образного. І все ж десь у глибині душі Віктор погоджувався. Він скупався у цьому морі з насолодою. Не так, як інші, випадково, з примусу, бо так склалась солдатська доля. Йому це подобалось. Старший лейтенант безродний послав тоді лікаря узбека подалі з його дурним базаром. Понівечена свідомість вимкнула пам'ять, а потім переставила у ній події зручно, героїчно та романтично. Зручно для неї, для пам'яті. Бо тримати у собі таке неможливо, якщо не хочеш сунутися з глузду. Якщо не хочеш сунутися з глузду, сам для себе вигадаєш, а потім у це повіриш, запам'ятаєш і аксіоматично навіки закарбуєш. І молоду жінку, напівдівчину, знемовляв в останній хижі. І два акуратні постріли в чоло і у вушко, що осліпили маму і оглушили немовля навіки. І капітана Потєхіна, який ховав у кобору зброю. Бо насправді все було інакше. Так, як снилось Вікторові довгі-довгі ночі. Снилося аж до початку сеансів гіпнотерапії, які почав той старий лікар-узбек. Насправді не два короткі постріли Потєхіна, а довжелезна черга з його, Вікторового Акаема, розшматувала немовля, і змішала його кров з материнською. Він ще дивувався тоді, скільки ж крові у такій крихітній істоті. Скільки ж крові. Капітан Потєхін справді був поруч. Ховав у кобору пістолет. Він сказав іще тоді, «Нічого, все правильно. Не можна залишати свідків». І не тремти. Витри кров і соплі. І не думай, бо з глузду з'їдеш. Все правильно. Потім зрозумієш. Молодой і що?» Вікторові доводилось стріляти, доводилося убивати. Та це було інше. Чому стільки юна мати з немовлям, в якому було стільки крові? закарбувалась десь у болючому місці пам'яті аж так, що лише гіпноз допоміг стерти цю страхітливу картину і замінити її іншою, ближчою до нормального стану речей, щоб розвантажити совість, для якої цей спогад був нестерпним. І все ж чому він тоді сказав, ти спробував крові, а може, просто народився таким? Яким? що в ньому не так. Віктор тяжко відходив тоді, наче ні дірочки на ньому, ні подряпини, а почувався спустошеним, порожнім, наче та кров витекла не з немовляти, а з нього самого. Ще добре, якби тільки емоційно, духовно, як кажуть. Духовно – це дурниці, це для письменників баб і попів. Це їхні категорії – а тож у чисто фізичному, тілесному розумінні. Кудись споділась сила, енергія. Ні стати, ні сісти, ні кроку ступити. Леня, як? Після якогось із сеансів гіпнозу зважився таки, запитав у сивого узбека, що ж воно таке. Я вже тобі пояснював. І далі поніс вже зовсім неймовірне. Аж слухати не хотілось. Ти спробував пити життя з людей. Тобі здалося смачно, а життя отримують з неба. Старий узбек підвів очі до гори і відкрив піднесені руки долонями до неба. немов мов на Мінареті. Отак Аллах дає людині силу. Те, що ви називаєте енергією, це дуже просто. Але ти втратив цю можливість. Ти не можеш отримати від неба нічого. Аллах закрив для тебе цей шлях. Чому? Ти знаєш чому. Він знав. Не питав більше про причини, зрозумів. Краще за цього висушеного, мов абрикос із кісточкою, старигана зрозумів. Стариган не знає, який це глибокий кайф, коли не куля, ні, це далеко не те, це десь там, навіть далі, це не гріє, справжнє це коли ніж, і бажано не дуже гострий, м'яко, з хорускотом вгризається у живу плоть.